op die atelier oorloosie sê 19.05 en die internet radio sê 0705 so is gesynchroniseer maar dit is nou Suid-Afrikaanse tyd Central African Time en jy is baie welkom, jy is ingeskakel hier by net radio SA met een webwerf www.netradio.sa.co.za En op die webwerf kry jy al die beskikbare informatie rondom hierdie internet radio Soos by voorbeeld onder andere Die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai Tyde van uitsending So wie die ander informatie en dan is daar ons archief waar jy kan gaan rondkyk vir programme wat al reeds uitgesaai is, so dat jy dit of online kan luister of aflaai en dan op jy eie tyd daarna kan luister. Nou jy is baie baie welkom hier by ons program wat op een woensdag aand Israël van die bybel genoem word, Israel van die bybel en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Pretoria hier in Suid-Afrika en waar jy jouself ook al mag bevind vanavond of dit hier in ons land in Suid-Afrika is in een van ons stede of dorpe of platteland op een plaas en of jy in die buitenland jyself bevind ons is een familie, ons is een gesin sonde mire, sonde grense my lekker, want hierdie radio internet radio, het nie grense nie ons saai wereldwijd uit en enige persoon, enige plek op die aarde wat lis het om in te skakel en gemotiveer is om aan te skakel kan maar net dit so doen by www.netradiosa.co.za Op die webwerf is daar een speelwerkie, een radiospeelwerkie en jy klik op hom en daar luister jy en die wonder van hierdie technologie is dan by elkeen se so oore beskikbaar om te luister na ons oordenking. Nou is het so vanavond? En vir my belangrijk dat ons een bykie kyk Na een pad dat ons stap Met God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees God van Abraham, Isaac en Jacob Die Vader van ons Heere Jezus Christus Om met hom een pad te stap En een mens gebruik die somme maar net so uitdrukking Net somme nie Dit is hoe die gelovige, die eerste gelovige waarvan ons weet, Abraham wat genoem word die vader van die geloviges dat hy met God op pad gestap het en dit was rechtig nie een makkelike besluit vir hom gewees toe God die enig vir hom sê dat hy daaruit sy huis uit moet trek en uit sy land en uit sy familie en stap na die land wat hy vir hom sal wees en hy het nog geen idee gehad waar hy nie dis geloof, dis waar geloof begin dis om God te glo en die dinge te sien waarvan hy praat asof dit alreeds bestaan Dit is die pad van die geloof Wat ek hoop dat ons saam met God Hier sal stap Rondom hier die oorkoepelende gedachte van die bruid Van die Heer Jezus En dan nou so een sip Hoofie daar onder Nieuwe wijn In nieuwe wijn zakke, Of nieuwe wijn vir 2018 Hier het ook al wil stel en hoe dit ook al vir jou san maak maar dit is alles na aanleiding van wat Jezus gesê het oor die nieuwe wijn wat in nieuwe wijn zakke gegooi moet word het gaan oor een paradigma verskuiving mens moet niet denk en dit is een vernieuwing van een mens het denken, goeie nieuws is God werk in ons en hy stap saam met ons hier pad Net soos wat hy die pad gestap het saam met Abraham Abraham het nie alleen gestap he God sal dit ons nooit toelaat nie Hy stap saam En net soos wat hy ook gestap het saam met Mooses Mooses was nie een oorblik alleen he God er enig was al die pad saam met hom En so wil ons dit ook dan doen met ons swak hand in sy sterk hand wil ons graag vraan die Heere by ons sal stilstaan dat hy vir ons sal help dat ons sal kyk na daar die raad wat Jeremia 31 vir ons gee dat ons vir ons mylpalen sal oprig in die pad saam met ons en dat ons vir ons pad anwijsers sal maak en dat ons ook sal weet waar ons vandaan kom retrospectie te doen en nou iemand het eend uit my gepraat en sê so I just want you to know where I'm coming from en sommige mense sê as jy weet waar jy vandaan kom in die doekje waar jy nie gaan het maar mense, jy weet jy, baie van die stellings wat mense maak binnen en buiten die kerk maak soms maar nie sin nie, dis soms alke algemene stellings wat sommige mense maak asof dit nou die waarheid is <tong> nou jy weet as een mens enige vakgebied bestudeer dan is jou heel eerste taak om al die woorde wat jy gaan gebruik om daar die woorde te omskryf definities te gee van begrippe so dat allemaal op die selfde kan wees het een mens nie maar sommer net woorde gebruik of dan nou slagspreke of definities wat sommer net algemene terme is nie ons gaan nie in sulke algemene terme werk nie, ons gaan heel precies werk volgens die raadsplan van God, God drie enig vaders heen en heilige geest soos wat hy omsel openbaar en sy raadsplan aan ons openbaar en hoe God dinge doen met ons swak hand in sy sterk hand. En voordat die mens enig sinds enig iets probeer, denk ek doen die mens dit wat Pieter Koffie hiervan syng, I surrender. Ek gee oor aan die Heere God, aan wie alles behoort. en geskakel by net Radio SA luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Eirene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika ons stap saam met mekaar maar ons stap saam met God As plaas ons swaak hand in God sy sterke hand Hy het alles gemaakt, alles geskapen, uit om, dier om, tot om, alle dinge. Sy raadsplan wat hy met ons volge sy ee planst, daar is nie mense, daar is nie iemand wat God sy raadgever is nie. Ons leer van hom, wat sy raadsplan meels in ons stap, Samen met hom volg in sy eie voorwaardes. Ons kan nie op ons voorwaardes God volg nie, dis net nie moeilik nie. Ons is mense, en die Heere sê vir ons, my gedagtes is nie jou gedagtes nie, my wee is nie jou wee nie, so hoog as wat die Himmel boer die aarde is, so ver verbuidert is my gedagtes. Ons dink maar menselik, ons het ons menselike concepte, en definities en dinge waarmee ons werp daarom het ons begin met aie surrender, een mens moet oorgee aan God en sy gedagtes ons gedagtes is te klein my boete en ons is veilbaar ons is weesens, ons is sterflike weesens, ons is soos die blom van die veld, die ene dag is jy daar, die volgende dag is jy nie meer daar nie. God is ewig en so is sy raadsplan en so is sy gedagtes, so sy liefde ook teender ons, God is verskrikkelijk baie lief vir ons, so is wat ek en jy Dit man net al hoe meer en meer sal kan begryp Hoe meer as God in ons werk So dat ons dit kan begryp Want uit om en tot om is alle dinge Uit om en deur om en tot om alle dinge Hoe meer ons groei, Peter verstaan ons Maar het is net soos enige mens wat groei Van jou kinderskoene tot jy nou ouder is en meer volwassen is en jy later my weisheid by kan kree en so meer so ons ook geestelik groei maar dis God wat in ons werk dit moet ons nooit soos en nooit vergeet nie en God werk ook nie teen in my hense wil nie en God koop ons ook nie om nie De blije uitnodiging Kom Laat ons die saak uitmaak Dan moet een mens nog self maar kom En laat ons die saak uitmaak Sê die Heere En so kom ons dan na hom toe In diepe nederigheid en afhankelijkheid Plaas ons ons zwak en In sy sterk Hand. en moet ons heel voorbegin by mylpale mylpale dit gaan oor realistische doelstellings en ek het mooi daar oor gedankt toe ek dit hier neerskryf gaan oor realistische doelstellings vir uit een oogpunt nou gesien onder die leiding van die heilige gees so dit gaan dus oor realisties onder die leiding van die Heilige Gees omdat die Bijbel sê vir ons dit wat vir die mens onmoendlik is, is moendlik by God maar God sal vir ons help want is hy wat ons oortuig van sonde gerechtigheid en van oordeel hy wees vir ons waar ons moet stap waar ons die volgende tree moet gee so dit is onder sy leiding maar dit is geestelik daar ons bestaan uit geest en siel en lichaam die siel en die lichaam, die mensie is altyd in strijd met die geest en vir die rede moet die mens leer om oor te gee aan God amal wat door die geest van God gelei word is kinders van God om somme dadelik oor te gee dit is ook makkeliker gesê as gedaan. Omdat selfs Paulus vir ons sê die goeie dinge wat hy wil doen, doen hy nou nie. So dit is net God en sy groot groot genade wat ons help en wanneer God sy hand vir ons gee mense is hier een dampkring van Godse genade rondom ons het ons beskermt. Dit is nie eindelijk beskryfbaar nie, mens kan nie sê waaruit dit alles bestaan nie, wat Godse genade is geweldig, omvangrijk. Maar dis wat gebeur, die genade van God trek een kring rondom ons, een kring van genade, amper soos David wat daar na Goliath toe gestap het, en hy sê ek kom nou na jou toe in die naam van die Heere en die oomlik as jy dit doen en dit sê dan betekent dit, dis nie ek in my eigen kracht nie dis nie waar oor het gaan nie, het gaan hier oor God God drie enig en dan is daar autoriteit dan is daar gesag en dis hoe ons saam met God stap En dan moet 'n mens leer om fijn te luister. Na die invluistering van die gees van die Here, nê, nee, onder leiding, realistiese doelstellings onder leiding van die Heilige Gees. So is op die pad met God drie enig en nou vind ons aansluiting by Amos 3 vers 3 wat vir hoe kan een mens een pad saamstaan saamstap as jy dit nie is afgesprek het nie ek kan toch nie saam met jou stap as ons dit nou nie afgesprek het nie, he, want nou gaan ons mekaar nou vinde, wanneer wat watte tyd en waar is precies wat hier voor ons gesê word in Amos 3 vers 3 ek kan myself daarna kyk hoe kan een mens, hoe kan twee mens pad stap as jy dit nie eers afgespreek het neem nou net so sal ons moet hierdie afspraak met God nakom in baie groot ergens en afhankelijkheid vir die Heere sê dat Jy wil graag hierdie tyd gebruik, en ek sê dit ook vir hom, want al leer ek jou, dan beteken dit nie, dat dit wat ek iemand anders leer, al perfect en volmaak in my eigen leven is nie. Dit is net nie so nie, daarom is dit ook waar van Paulus, dat hy sê die dinge wat hy wil doen, die goeie dinge wat hy wil doen, doen hy nie, slechte goed wat hy nie wil doen, doen hy juist, maar hy was iemand wat gestuur is, hy is dwars dier, drie verskillende sendingreise waarin hy gemeentes gestig het en mense onderrug het sonder dat hy aanspraak gemaakt het op die feit dat hy perfect is soos wat ons stap so leer ons almal, ons bly disciples die disciple, die Griekse woord vir die disciple is mathetes en dit beteken letterlik een student en wanneer sal ons nie meer student wees nie? Men sal nie hier op aarde kan sê en houd ek klaar gestudeerd bedoelende praat om van God te leer. Kan ons nou nie hier soop gebeur nie. Paulus sê ons ken net ten dele. En ons profeteer net ten dele. Nou een dag sal ons ten volk ken. Maar nou is dit hierdie ten dele en ek is ten dele en ek herken my eie foute en zwakjede en tekortkominge, maar as afhankelijk dan samen jou van die leiding van die Heilige Gees rondom hierdie realistische doelstellings, soos wat die Heere dit self aan ons sal wees, hoe gaan ons hierdie pad saam met hom stap. Hoe gaan die Heere hier die werk in ons doen met ons so graag van hom begeer? Dat ons gereed sal wees, dat ons onberispelik sal wees, na geest en stil en lichaam, by die wederkomst van ons Heere Jezus. En dis maar net die Heere wat ons hart ken soos wat Ronaldo dit hier vir ons sing Want jy ken my hart Want jy ken my naam Omdat jy die diepste drane van my siel verstaan Omdat jy my dra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 Want jy ken my hart. Want jy ken my hart, jy sien my, jy dra my, jy maak my leven heel. Hy leer my, jy lei my, en alles het jy deel. Jy ken my hart, o oh Heer. Want jy ken my hart, want jy ken my naam. Omdat jy die, die diepste tranen van my siel verstaan. Omdat jy my dra Dis so veel nie bedaan, Want jy ken my hand. Jy sal geskakel net Radio SA En luister dan Dr. Tine Ek is hier bezig om met jou te praat Oor hier die pad Wat ons saam met die here stap So dat hy in ons kan werk En hier die werk wat hy in ons begin het Kan voortset en ek sê dit met groot nederigheid Toen dat hoor Ek is net so met so mens Soos jy, maar net so vuilbaar Net so vol foute soos enige ander mens. daar is nou nie, die mens kan nou nie sê, dat jy beter is enig iemand, maak jy saak wie die mens, wie aard is nie, jy kan nooit sê, jy is beter as iemand anders, sê, ons allemaal maar net neense, wat op verskillende maniere, verskillende soorte van, swakkeer het om fout maak. En as ons nou stap, dan sê ek dit nou weer eens met groot respect en achting, Ek sê kom ons stap soos God die enig vir Joshua angeraai het dat hy die skrif moet bepeins so dat alles wat hy doen voorspoedig kan uitvoer so dat hy nie die selfde fout as Mooses maak en gemaakt het nie en dit, dit wat ek daar sê Dat jy en ek nie diezelfde fout maak Mooses gemaakt het nie Dit sê ek met respect En met achting en nederigheid Tegen oor Mooses Wat nou versekerlik weet ook van ons Nou kom ek lees veel van ietsie rondom Mooses Wat nie altyd algemene kennis is nie Maar kom ons luister hier Mooses is hier op die berg Nebo met God in een gesprek. Die Heer het om ons nou geroep om die volk uit die land van Egypte te laai en te bring na die land wat hy beloof het met die eet. En nou staan Mooses hier in een baie baie moeilike situasie. Want die Heere wil nie hee dat hy verder met die volk moet trek nie Omdat hy een fout gemaakt het En ons lees hierby vers 25 nou vir jou Mooses praat nou hier met God Hy sê laat my toch oortrek En die mooi land sien Wat oor kan die Jordaan lewe daar die goeie bergland en die Libanon Kiek hoe mooi verhaai dit vir die Heere Prachtig nee Maar kyk wat sê die Heere vir hom Maar die Heere het toernig op my geword om jylle ontwil en my nie verhoor nie Maar die Heere het vir my gesê dat is Nou genoeg Moe nie nog verder met my Oor hierdie saak praat nie Klim op die top van die Pusga berg En slaan jou oor op Na die weste En na die noorde En na die suide En na die ooste en bekyk dit met jou oor, want jy mag oor hier die Jordaan nie gaan hee. Gee dan bevel aan Joesha, en versterk hom, en bemoedig hom, want hy sal voor hier die volk uit deur trek en hy sal hulle die land verwerken, wat jy sal sien laat beerwe dit is nie lekker om hierdie gedeelte te lees nie ek gaan dit weer vir jou lees vers 25 want ek wil he, dit moet by ons vaststeek een man, Mooses groot dinge wat God dierom gedoen het baie groe dinge jy weet van al die plaar die 10 pla en die deertog dier die roosje en verder die opstel in die orde en so meer in getrek het gevechte wat gevecht is dinge wat hy moes doen wat hy gedoen het maar nie precies soos die heren vir hom gesê het toe hy vir hom sê moet aan die rots raak wat daarin geslaan het, omdat hy omself emotioneel daar nie beheer het nie. Kom ons kyk nou weer, hy sê vir die Heere, laat my toch oortrek en die mooi land sien, wat oor kan die Jordaan lewe. Haar die goeie bergland en die Libanon. Die Heere het nie net van hom nie geseen nie, hoor hy wat maar die Heere het toornig op my gewaar, om jylle ontwil en my nie verhoor nie. Die Heere het nie sy smeekbede daar verhoor nie. Maar jy het vir my gesê, dis nou genoeg. Moe nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Anvaar nou, Jy gaan nie hier die beloofde land in hee. Maar gaan klimmewe op top van die berg, dan kyk jy in al die windrichtings. Want jy mag nie oor hier die Jordaan gaan hee. So ek sê, kom ons stap met die Heere een pad van geoorzaamheid en luister na ons luister na die stem van die Heere wanneer hy met elkeen van ons praat, die Heere praat met elkeen van ons op ander manier daar is bepaalde dinge in elkeen van ons lewe wat aandag kort en is net God dier die werking van die Heilige Gees bevestig dier die woord wat vir ons kan attent maak op hier die dinge waar aan God moet werk, wat hy wil dit doen. Dit is nie ons plan hierdie nie, dit is Godse plan. Dit is Godse raadsplan. Paulus sê, dit God wat in on ons werk. En hy sê, die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig. Verstaan nie, dit nie ons raadsplan nie. Dit god Godse raadsplan. Om in ons te werk, dier sy woord, want God werkt net dier sy woord. In die begin was die woord, woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword, onder ons kom woon, en geen ding het ontstaan, sonder die woord nie, soos en niks nie. Niks kan sonder die woord van God, tot stand kom nie, ook nie is in myse geloof nie soos Paulus dit in ons in Romeine 10 beskryf, het gaan soos met hierdie klanke wat nou hier uit my mond uitbeweeg rondom Godse woord wat in ons oore ingaan volgens Romeine 10 en die geloof is dier die gehoor van Godse woord dis hoe geloof wer en dis hoe God in ons wer met groot groot liefde en barmhartigheid en zorgsamheid met omgee liefde Mense, daar begrip liefde moet jy net net aan die kruis op Golgotha sien jy dit Geen groter liefde, sê die skrif het iemand as dat hy sy leven van sy vrienden afleene God is liefde en met groot, groot, groot liefde ontverming, barmhartigheid werk hy aan ons neem ons seer te maak nie maar om ons te herstel alles wat God doen is herstellend God bou ons op ja hy haal die goed uit wat nie daar hoort nie Hart van klip word veranderd na hart van vlees toe. En al die dinge daar wat nie daar hoort nie die moet uit. Net soos wat ons dit gevind het met Mooses op die pad en die Heere vir hom gesê het van hier die 7 en ook in Joshua wat oorwin moet word en waarmee jy moet afrekenen. En so stap ons dit juist omdat ons allemaal van mekaar verskil. Daarom sal elkeen ook verskillend hoor. Want ons is voorbestemd om gelijkvormig te word aan die beeld van sy soon. En dis net God wat daar die specialist werk kan doen. En hy doen dit graag. En hy doen dit met liefde, met werkeke, omgee, opheffende, nie afbrekende, neerhalende, skimpende liefde nie. Dit is echte, echte, echte liefde, omgeë liefde waar ek en jy en ons belange centraal staan vir God. maar dit gaan alles oor die geloof glo ek die Heere ek weet verseker sing Ryan Walt vir ons hier ek weet het, ek weet verseker Dit is een by en het Radio SA en luister na Dr. Tini Uylers en ons praat hier oor mylpale, padwijsers en retrospeksie waarin is ons op pad? waarmee is ons bezig? wat is ons intensies? wat vraag ons nou eindelijk van die heren? nie die pad wat ons saam met ons stap, ek kon nou net, vir jou soe bykie na jou lichaam toe neem, die wonderwerk wat God, gemaakt het, die, die kroon beskipping, die mens, hulle, jy moet denk aan die mens in termen van selliekies, ons, alles in ons is selliekies, net soos een huis, as jy een huis het, Neem ons nou bouwsteene, dit is nou die stene waarmee jy gebouw het, dit is die eenhede, soveel waksteene wat daar nou gebruik is. Ek en jy is gebouw met seliekies, miljoene van hulle, biljoene, en binnen in die middel van die elke liewe van die biljoene sel, elke reg in die middel, is daar een kern en binnen in die celkern is jou DNA in jou DNA bevat alles oor jou al die inlichting alles van jou haar van jou lengte van jou lichaamsbou van jou oor, die kleer van die oor jou tanden, die tanden vorm van die tanden, die vorm van jou kaakebeen en, en so, elke liewe lewe ding al die informatie is daarin opgeskryf en ek moet nou baie baie ingewikkelde wetenskapelike termen en terminologie en funksies wat daar binnen in daar die celkern en in die celwand plaas vind op een eenvoudige manier vir jou beskryf, so dat het een preenkie vorm, want het gaan nou nie help, ek gebruik nou al daar die ingewikkelde termen, goed nie ek wil helemaal nou die celliekie sien, dan die miljoene van hulle, allemaal like maar die selfde in die sin, dat allemaal van hulle het die cel met die cytoplasma wat jy nou daar die cel maar binnenrecht in die middel daar is jou kern, die celkern daar is jou DNA en so opgerol. Dit werkt vanuit daar die selkern wat so opgerol is, alles jou informatie. Werk soos een video videoband of enige band wat ons destijds gebruik het al met muziek of op klank of wat, wat het ook al was nou op die band. En as jy die informatie wil hee dat het nou sin moet maak, dan moest die bandspeeler gespeel word die band moet met die bandspeeler gespeel word, het wil sê die band moet door een leeskop, wat binnen en daar die instrumentie van jou was. Lees die kop, die leeskop, lees al die informatie wat daar is, en produceer die goed wat daar is, soos die, die stem van die persoon, dat jy somme kan hoor, ja, dit is daar die persoons stem, maar nie net die stem nie, die woorde en alles maak dit nou sin maar dit moet gelees word, daar die informatie moet eers gelees word. Nou so het ek en jy binnen in ons sel, omdat nou hier die biljoene van ons, in elke selkie van ons is daar so een machine, Dan nou ek praat nou met jou leke tal, is daar so apparaakie wat die band Van al die informatie wat op jou DNA staan aflees Op bewonderbarelijke wijze rol daar die opgerolde DNA rolle af Hy verdeel in twee so die 1 helft weer een volledige 1 word En die 1 wat afgesnui is gaan nou, door die leeskop en dan is daar weer die volledige DNA wat weer opgerol is en weer binnen die celkern is, die een gedeelte wat daar nou afgesnui is, die gaan door die kernse wand, gaan in die cel in hier die leeskop, wat al die informatie aflees, van wie en wat jy is, en wat nou gedoen word, want al die opdrachte staan, Binnen in die DNA Nou hierdie leeskop is omer ook Een fabriek En mense as jy in een fabriek instap Sê nou maar daar word nou kom maar sê nou maar sop gemaakt Of wat ook al Wat nou in een pakje gegooi moet word Dan is dit ons nou formules Dit goed wat uitgewerk is Haarfijn hoe hierdie apparate moet werk, en die verskillende bestanddele om hierdie specifieke sop wat jy dan nou as in een poeiervorm wil verkoop aan mense, om dit nou so te meng, dat wat iemand dit nou weer gaan vat, en die water gaan bijvoegs wat jy nou gesê, dan gaan dit nou hoenere hoenersop wees, wat is een soort van een sop. En nou, mense net so daar binnen in hierdie leeskop, is daar so fabriek, wat al die opdrachte uitvoer, wat binnen in jou die en en is miljoene opdrachte wat daar is, opdrachte soos om jou haare te maak wat uitval, en jou oor, so kleer wat met bepaal word, want al die celliekies wat in ons lichaam is, gaan dood, en nieuwe cellen word gevormd, die hele tyd, so my oor, so kleer, bly die hele tyd die selfde. Gezicht, sy vorm lyk like, altyd nog die alles Al daar die veroudering, dit is ook iets, waar oor ons later gaan praat. Dinge wat God wil herstel, selfs die veroudering. Maar, net eers om by daar klein idee stil te staan, van jou DNA, en hy gaan dier daar die klein idee, leskop wat ook eindelike fabriek is en omdat die, sy naam is Ribosome jy kan dit gaan google R-E-B-O-S-O-M-E -E. dan sy jy nou sien jy sal miljoene prankies kry en voorstellings en so meer so dat jy daarom tussen alle kan soek en luister of die goed wat ek vir jou sê sin maak so alles binnen in jou DNA word gelees dier hier die ribosom, die fabriek hier die leeskop wat die fabriek ook in homself is so al die rechte goed bestanddele gemeng kan word wat gemaakt moet word soos jou oog as ons nou net dit is een vorm as een voorbeeld kan gebruik maar nou is die lichaam nie net ingesteld om een oog te maak, die mense, zodra daar kom, en sê daar kom, infeksie in jou oog, dan het God al reeds, binnen in die DNA, het hy al klaar, die medesijne ook, maar dit moet alles, gestimuleer word, dit moet met chemische reaksies, word dit gestimuleer, boodskapies, wat onmiddellik gestuur word, en dan, het jy, B en T cellen en die B en T cellen, ek gaan nou niks meer verder, dit, dit sê nie begin dan onmiddellik met die medikasie wat gemeng moet word vir jou, so daar herstel kan kom alles is binnen in jou lichaam, alles is binnen in die DNA, al die opdrachte het God voor die grondlegging van die wereld al daar ingezit omdat God een verantwoordelike wees is daarom die pad wat hy met ons gaan stap is een stap stap pad van een verantwoordelijke wees wat omgeef vir ons maar wat alles ook weet van ons en alles kan herstel dat is nie iets wat God nie kan herstel nie. en nie meer jy met my gaan, my gaan luister, dieper ons hierin praat, maar ek gaan ook met jou praat oor moedersmelk en hoe al die goed by mekaar uitkom en die wonder van God Godse skipping en daarmee groet ek jou eers dan hiervan uit Airene, Pretoria tot die volgende keer dit wil sê morgen, donderdag, dan is het 20 uur in plaas van 19 uur en dan groet ek jou dus met die liefde van die Heere Shalom